pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahu të shofqin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti, dhe për të gjitha ta besimtar të cilët e pasojnë me besnikri rrugën e ti, deri në ditën e gjukimit. Të ndershëm, vlazër besimtar, të ndershëm, vlazër musliman, jemi në sezonën e haqjit, sezon kjo e begatshme, sezon kjo e cila karakterizohet me një shtyll për i shtyllave fundamentale të islamit që është kryrje haqjit. Derisa javën e kaluar për disa momente qashtë e ishim së bashku me vleren, rëndsin dhe pozitën e madhe që ka haqjin e jetin e besimtarve musliman, sët do të jemi në një kënd tjetër të haqjit, do të jemi me gjerat ma atraktive nështë, me gjërat me tërhikse të cilat ka ndodhë në haqin e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Pra, fillimisht haqin e ka kryje vet i dërgurë i unë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj këtë tradit, këtë sënët e ti, e ka ndjek edhe shok të ti, edhe muslimanët gjënerat pas gjënerate dhe do të ndjekin, do të vazhdojnë këtë tradit, deri në ditën e gjykimit. Mirpo pa fije dyshimi haxhi, i cili ka lënë gjurmë, i cili ka lënë mbresa, haxhi që ka qenë më atraktiv, haxhi që ka qenë më tërheqës, ka qenë haxhi që ka qenë në të i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht dua ta dim qartë se çabën kët shtëpi të shenjtë e ka ndërtuar Ibrahimi alayhiselam me të birin e tij Ismailin alayhiselam. Por Çabiya Nuk uh, daton si shtëpi e shejt në nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam, por kët pamje kët form, përafërsisht kështu, e ka qen nga koha e Ibrahimit dhe Ismailit alaihim alaihiselam. Ata dy duke ndërtuar Çaben, bójshin do dhe e lëtshin Allahun dhe i thanin Rabbena, te kabbel minna, inne ke ente se mi ul alim. O Zoti Jon, pra naje këtë punë prej nesh, o Zoti Jon, pra naje këtë punë të mirë prej nesh, sepse ti e që dëgjanë dhe edinë mas mirë i qëlimin tonë. Qëlimi ty në e ishte që të andërtoj një shtëpi të shendë në ruzëllën toksor, ka he cila shtëpi do të drejtoheshin besimtarët muslimanë gjenerat pas gjenerate dhe pasi që përfunduan punën Ibrahimi me të birin e tij Ismailin alayhissalam ju drejtue Ibrahimi alayhissalam Allahut dhe i tha ya ja rabbi madha as'alu al-an o zotim çfarë të, të, të bëj tashun çka të bëj tash mase përfundova punën e ndërtova çapën çka të bëj dhe Allah subhanahu wa ta'ala i tha, hypë tha në kodrën e bikubejs, një kodrë që është të me nalta në meke, hypë tha në atë kodrë edhe thirri njerëzit, thirri njerëzit për haqë, dhe hypi Ibrahimi a.s. dhe pasi hypi i kërkoj Allahot, me cilat fjalë, të ju drejtohet njerëzimit, me cilat fjallë të thret në haqë, dhe Allahu subhana wa taala, në Kurane përmen këtë njërje dhe në surën në lë haqë, Allahu thëtë, se jë është drejtu Ibrahimit a.s. e pas taj edhe Muhammed s.a.s. wa e dhin fin nasi bil haqë, jëtu ke rijalen, wa ala kulli damirin, jëtina min kulli feqjin amikë. Dhe thyrë, Njerëzit për hajj, se ty do të vinë këmbësor, do të vinë edhe kalorës në deve. Do të vinë të lëdorë dhe të raskapitur, do të vinë nga rrugët dhe vendet e largëta. Pra, Allah subhanahu wa taala e çoi Ibrahimin alayhis salam me këto fjalë. Tha ti si rrin njerëzit për me ardha hajj, ndërsa ty do të përgjigjen, njerëzit do të vinë Kam thon do të vinë me mjetet e udhëtimit që kanë çënë të kaluaren me deve, me kuaj, me mushka, me mjetet e ndrëshme të, të udhëtimit. Do të vinë ata të lodhur, të raskapitur, do të vinë edhe prej vendeve të largëta. Dhajeni vëllazër se sot nuk ka kontinent që është i banuar me njerëz e që ka ti ndonjë musliman e që të mos i pergjixhen kësaj thirrje që ka bëu Ibrahim alayhis salam. Vijn nga Amerika e Qendrorë, po vijn edhe nga Amerika Latine, vijn nga Republika e Rusisë, vijn edhe nga Lindja e Largët, vijn edhe nga Australia, nga Afrika, nga Evropa, nga të gjitha pjesët e botës. Vijn dhe i përgjigjen ftesës që ka bërë Ibrahimi alay salam. Dhe Ibrahim alay salam tha: O robër i Allahut, o popull, kryeni haxhin për Allahun dhe Allah o bërë që këtë thire të dëgjojnë të gjitha kryesat, dhe filuan besimtarët të i përgjigjen thire se Ibrahimit, filuan muslimanët të i përgjigjen thire se Ibrahimit, për me shkun haqë, e që është një knasi dhe një privilegjive qanë për ata të cilët i përgjigjen kësaj thire, dhe ata që i përgjigjen kësaj thire, filuan të lbijen duke thamë, le bejk Allahum me le bejk, Labbaik la sharika laka le labbaik inal hamda wan'amata laka wal mulk la sharika lak Kështu ata i përgjigjen ftesës së Ibrahimit alayhis salam dhe kështu i përgjigjen ftesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para se si gjithashta i përgjigjen ftesës së Krijuesit Allahut subhanahu wa ta'ala Andaj vëllezër besimtar, vërtet haxhi ka domethënie dhe qëllime të larta që duhet ne të kuptojmë dhe të dimë ato Çdo adhyrim apo shumica prej adhyrimeve duhet të jenë zbukuruara apo të rregulluara në formën më të mirë, ndërsa tek haxhiu është diçka krejt tjetër. Çdo adhyrim, çdo ibadet e bëjmë do të sa të pamën më të mirë, në, në, në formën më të mirë, ndërsa për haxh nuk zbukurohemi, sepse kur shkojmë atje në haxh, të gjithë haxhilerët i hekin robat e tyre të për ditë shmeris dhe veshin robat që ndështë ta për dikon edhe jenë pak që sharake sepse heken robat të jashmet dhe të brendshmet dhe vishen i hramat dy pjesë, dy pelerinat e cilat e mshtjelin trupin e njeriut e pastaj ato jenë të bardha zakonisht ato plohënosen e pastaj njeriut edhe vetë bahat me plohën e pastaj është edhe indjersitur pasta jo është edhe i zbathur pak putës me disa papuqet të thjeshta që nuk janë të qepura dhe në këtë mënyrë ata i përgjigjen Allah subhanu wa taala pra nuk zbukurohen nuk e kanë këtë dekorin e jashtum që shë kanë gjatë për dishmeris e tyre dhe kjo është një domethonje se Allah subhanu wa taala ka bër hajin të veçan pas zbukurime në kasim me i badete tjira dhe ajo që është të veçan në hajq është i hrami që ka do me thonje interesante, sepse haqjilerve të gjitha tyri që në të veshën në i hrama, u akujton një ditë se kështu dhe të mështilen me një petë këtë bardhë që në popullë që atë qëfin. Qëshin mështil në i hrama, kështu mas një kohët dhe të mështilen edhe në qëfin, dhe kështu me këto petë ka të bardha me qëfin dhe dalin prej kësaj bote. Dhe në i hrama, në ato petka me të cilat mshthillen haxherët ka dobi tjera sepse përmes i hramit manifestohet barazia mes muslimanëve dhe të gjithë e ndjejnë veten shumë të vogël para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala dhe këto në ihrama nuk ka dallime nuk ka dallime në pozitë nuk ka dallime në detyri nuk ka dallime në pasuri nuk ka dallime në ngjyrë njeriu më i ditur Nëse është në haxh, vihet sikur ai më i injorantit. Njeriu më i pasur, nëse është në haxh, vihet sikur ai është më i varfër në haxh. Njeriu i bardh si bora vihet sikur ai është i zi. Apo ai i kuq sikur ai i verdhë, ai i gjatë sikur ai i shkurtë, të gjithë e manifestojnë barazin për Allahut, për ata atje nuk ka dallim njoni për tjetrin sikur këto. Mialshu vendin apo rrugën. Të gjithë janë të njëjtë për Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Ana atraktive e Haxhit, ana tërheca e Haxhit është edhe qëndrimi në rafshnaltën e Arafatit kur haxjerët dalin në ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, një ditë para Kurban Bayramit. Dhe qëndrimi në Arafat është një kongres botënor i muslimanëve, është sekreti i përjetshmërisë son. Kongresi i cili dallon prej kongreseve të tjera sepse aty to bëhen Në kongreset tjera të bohen me rende të ndryshme të ditës, të bohen me propozime të ndryshme, aty në për kongreset të ndryshme ka dialogje, ka edhe replika, ka edhe nëzerje të gjakrave. Ndërsa, dërisa këto kongrese, me këto specifika maha në për sala, që jënë të dekoruar edhe me klime dhe sala luksoze, muslimanet në arefat ulen nështë, në tokë shumë thjesht dhe poshtë e kanë dheuën ndoshta nalt e kanë qiellin dhe e kanë djellin që shpesh herë djeg nga nxehtësia nga vapa e madhe dhe të gjithë e kanë veç një rend ditës. Crete, pikë këtë kontinenteve me gju të ndryshme, me pamje të ndryshme në fytyra e kanë vetëm një rend ditës, po asht interesante. Ato ashi e kanë caktuar udhëhecin e kësaj në ledhe apo dhecën e këti kongresi asë që kanë caktua sekretar që të mbanë protokolin asë që kanë caktua në tarë apo diçkat në gjajshme spontanisht në lidhen dhe spontanisht e kanë vetëm ne pik të ranit e ditës qëla është aja? gjithë e dini ajo është pika kryesore ma kulminante është knatësia e Allahot subhana wa ta ishe të bardhë, të zi, të kushe të verdhë ishe të fmi ishë të rritur, të isha plesh, të isha grad. Gjith, gjith, gjith, gjith me tërçjenin punojnë për çka? Vetëm me kënaqsh Allahut. Cilat puni bëjnë aty në Arafat? Bojnë punën më kryesore që është duaja, lutja. I lutën Allahut edhe gjith e kanë vetëm këtë qëllim. Atë s'ka debate, atë s'ka dialogje, atë s'ka me replikun njëri tjetrën, atë s'ka me kundërshtun njëri tjetrën, atë s'ka me ammon njëri tjetrën tinati. Se të gjithë jemi të përkushtuar për çka? me arit kënaqësinë e Allahut se është dita më e mirë e vitit, dita e Arafatit. Pastaj Allahu subhanahu wa taala kur i sheh ashtu me ihrama të dashën, flonëson, ngjersitun, tulën tokë, edhe po rrin në diellin e nçet, kënaqet Allahu kur i sheh musliman ndat gjendje. Dhe për shirin që ka të madhe ndaj aty në haxhilerve, Allah subhanahu wa taala zbret mëshiren e ti mbi qilin e dënjas dhe mëshiren e ti rahmeti i përfshin të gjithë qka janë haq po jo veçkash Allahu tash krenohet krenohet ose nëse kom drejt me thonë mburët lavdohet para me lacheve se dhe me lacheve i zbren qilin e dënjas dhe qka ju thot unë dhuru ja me la i këti shikoni o, enjëjt e mi, shikoni, o, me lachet e mia, shikoni rëbë të mi, shikoni rëbë të mi, Allah përna që neve rëbë, rëbë të ti, dhe përthet, Allah, me lachet e përjo thët, kan ardhë rëbë të mi, të dathën, të plëhënosur, duke sakrifikua, ka ove shtërësime shkën haqë, për me arritë këna cënë time, dhe Allah përthet, o shhidukum enni, qëtë gëthar të lehëm Allah po thëtë po dëshmoj po zëtohëm se unë i kon falë të gjith të gjith i falë Allah subhana wa ta'ala të gjith që kanë shku për me arrikna cina Allah Allah i falë në sëruna zët këtu në njetin qëlimin ton për zijet diska tjetër ke shku të jem e këna që Allah po me qitë kapelin a ke shku për me thonë a ga haqji, a haqji aga a haqji baba, ku ta djone këtu ashtë problem Nëse ke shkupur i natit koishive, kë çuçi kët mahalla kanë shkupur. Vë në natit këshkaj. Këta nuk hyn kët amnistinë përgjithshme. Këta nuk në hyn kët grupin e të falurve. Po ata që kanë shkupur me arrit kënancën e Allahut dhe narafote kanë vetë një randite, e ajo është kënancia e Allahut. Allah po thotë: "Ushedu kum ju laçë", po ju dëshmojuve. Po ju premtoi juve, "Qad ghafar tu lahum", vetë i kën fal. Jo vetë i kën fal, po gjithsesi i kën fal. Andaj, inshallah, Allah na mundësën me qenë mesin e atyne që Allah na fal. Pas taj vila zënë, musliman qëndrojnë në Arafat, sepse kështu ka qëndruhe i dërguri Allahot Muhamedi s.a.w. Dhe qëndrimi në Arafat e ka dhe një mesajt tjetër të rëndësishëm, që është shpjegimi i tri gjërave madhështore. Në këtë në rafshnalët e në Arafatit, në këtë gjendje këtu, Çm muslimanë vërtet befasohen me gjendjen e njerëzve kur i shohin aty ashtu, edhe asnjësh nuk ankohet, krejt veç ibadet, veç adhurim Allahut i bojnë, edhe kretenin veten të kënaqshën edhe pse të lodhë, të raska pitun e të plonosun, e kanë herë më mu mungesa e ujit, e mungesa e e e ajrit, ftatet gjithë ato janë. Po këtu janë tre gjëra të rëndësishme të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ua shpjegoi njerëzimit. E para është Se këtu në Arafat Muhamedi sallallahu alejhi dhe selemu i vloj rrejt muslimanët mes vetit. Dhe këtu në Arafat largoi nacionalizmin. Këtu në Arafat largoi lokalizmin. Këtu në Arafat largoi ndarjen në baza nationale sepse në Islam nuk ka dallim, në mes të bardhë dhe të ziut, të kuqit apo të verdhët, të pasurit apo të varfrit, atij që ka pozitë prej ardha apo diçka të ngjashme. Dhe Allahu ta'ala thët, inë ekramekum inda Allahi, etë kakum me i miri, me fisniku, me bujarri tek Allahu, prejush është ajë që ja ka ma shumë friken Allahu subhana wa ta'ala. Dhe këtu në arafat, unë gretë Rasulullah sallallahu alai wa sallam, në një dhenë kure ishte, duke që ndru unë gretë në kam, dhe tha, ja Eba Beker, ja Qureshi, ja Sejid, o Ebu Beker, o Qureshi, o Zotnitha, Ante wa Bilal e Khawan, ti dhe Bilalit tha jeni vlasën. Bilalit ishte një musliman, që kishte pranu islamin, po kishte prejardhjen nga Afrika, nga Etiopia, dhe në pomja ishte kretizi. Ndërse Ebu Bekri, kush ishte? Ishte i fisit të njohor, autoritativ, kure ishi. Ishte Sejit, ishte zotnin mesin e popullit. Edhe kështë të thiri për igamir, salam, ja Aba Bekri, ja Kure ishi. Ja sejd me tre këta emra. Tha ti dhe Bilal jen i jeni vllazër. I vllazër këta dy. Shkoj me tutje ungrit, wasallem, ja, dhe u ngrit pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ja zeiri, ja Umar al-Faruk. O Umar al-Faruk, antə wa Suhaib ar-Rumi akhawan. Ti tha o Umar al-Faruk, ti që dajte hakun prajtë kotës, të vërtetën pejt pa vërtetës. Te thajes Allah tha me Suheib Romakun. Çi tash çfar lidhje? Neroledhatë me Afrikën, Tashkena ka Evropë. Se Suhebi e kishte pranuar Islamin, po ishte Romak. Dhe çka tha Resulullah sallallahu alajhi wasallam? La farqa bainakum 'inda Allah illa bittaqwa. Jeskini Allah i thandën me të vetë as pak, përveç se ndevdshmërin takvallak. Pastaj shkojnë në një vend tjetër. Resulullah sallallahu alajhi wasallam dha u ngrit mesin atyre Dhe thirë, ja Ali, o Ali, entë o Selman el Farisi e Khawan, ti tha dhe Selman Persiani, ta shkajani në Kalindja, fa ti dhe Selman Persiani, tha jeni vlazen, dhe i vlazraj tre prej zotnive, prej njerëzot të zxedhur të popullet të ti, me tre të tjirë që i kishin prejordje, të thot, jo të kënshme, prejordje jo autoritative, se njone ishte nga Afrika, njone nga Roma, tjetër ishte nga Persia, Andaj këta e bani si xhan mamadhështore Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Largoi dallimet, se si këto dallimet Allahu dhe neve sot po na shkaktojnë dëm. A kemi na probleme? Po kemi. Sepse ata që janë në këtë kohë, në nivelin tinë, lokalitetit e, lokaliteti e numrojnë veten më mirë. Këta që janë në niveli tjetër më mirë, këta që janë në niveli tjetër më mirë dhe keni pa po edhe me zgjith probleme në komunën çeveri e gjithëkon, necessita kanë asaj klikes apo klapës që janë aty që ati venet ti e ki probleme e zid problemet, e ki vështir me zid problemet, këto du të mi hikë se valahin asë një të rovlerë s'kipë se je i lapit, apo i drënicës, apo i duka gjinit, apo anamoraves, apo i golakut, apo i dikuj tjetërët, absolutisht, hizë s'ka vlerë, dhe adeni kush mburët kështu, gjahilat, ata që kanë shenja të gjahiljetit i një rancës, e ndë e moj vetën kështu pak, e që në krytë përpitë kërë përmenat veni tyne, Mosom borseve ani u tash do dhëv, prej aty që dal aty kim e hi prap. Çaty e kiti prej ordhën, prej dhëv. Edhe çaty kim e u kthye. E prap kim e dal edhe neer prej dhëv. Gjëra e dytë madhështore që e bën pejgamberi alselam në haxhin e tij, e bar ripublike të drejtën e gruas muslimane se ajo është e rëndësishme dhe se ajo e lind ë një një një pjesë apo e lind shoqërin dhe e përfaqëson gjysmen e ummetit do të më thon se gruaja është një umet në veti. Pra e lind umetin dhe përfaçon gjysmën e umetit, se gjysma më shumë janë gra, do të thotë gruaja është një umet në veti. Është një një një një forcë në veti. Dhe ata që thrasin në liritë grave, ata janë të vetmit që avshkelin lirinë e grave dhe i cenojnë të drejtat e tyre. Zë disaporti atyre që propagandojnë për lirinë e grave, atë nivllazën ata e konsiderojnë gruan. Gruan e konsiderojnë si një mjet ku i shfryjnë nefshet e tyre. Ata gjithmonë ngruën e shikojnë me sy të keq, ndërsa Islami jo. Ja? Islami ja ka dhënë pozitën e lart, kudo që të jeta jonë shoqëri. Ajo ka përparsi dhe ajo ka privilegj sepse ka ndëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe jeya e tretë madhështore që e bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hax është pozita e lart e njerëut që kanë këtë botë dhe të drejtat e njerëzve. Të drejtat njerëzore. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ju drejtuam masës së xher dhe ju tha: Vërtet gjaqu juaj, pasuria juaj, nderi juaj janë të shejta. Janë të shejta sa sikur kjo ditë që është e shejt, ishte dita e Rafatit. Sikur ky muaj që ishte i shejt, muaji Dhul Hijja, në vendin tuaj hara me kat ventë të shejt. Pra kështu është shejteria e njeriu këtë botë. Andaj Haxhi është bashkim i trupave, zemra, ideve dhe qëlimeve të pastra të moslimanve. Dhe shenjtria e njerivët sot po shkele të vlazen, sot po myten ma shumë njerë se sa kafsh. Sot po dhunohen ma shumë femra se sa në kohën e ignorancës para mira viteve. Sot po trafikohen femra cikur para djetra mira viteve. Sot po skelet e drejta e njerëzve sikur në kohën kur ka sunduar ligji i xhungullës, i fortë e han të dobtin. Andaj vëllezër keni parasysh se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, kur zbriti pe Arafatit, ma von u afrujtë Çabe-n dhe po e shikon Çabën. Dhe ju drejtuo Çabës me këtë fjalë. I tha, "Nuk ka më ma madhështore se ti o Çabe. Dhe nuk ka më të çajit sesa ti o Çabe." Mirpafshka po sa vëllëdhi nefsi bëjedi, pasha ato, Allahun, që shpirti im është në doren e ti, L lil mu'mini e sheddu hormëten inda Allahi minkë, tha për besimtarin ka shëjtri, tha ojqabe ma shumë se sa për ty, tek Allahu. Pra, besimtari është maj shëjtë, se sa qabja tek Allahu, subhanu wa ta'ala, subhanu Allah. Kërë nuk ndodhë kërkong shto, përvese në islam, të bahon njeriu është maj shëjtë, Se sa çabia tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Andajë losim Allahun te ala që të na mundson edhe të na lehson ti jetsojm këto 3 mësime madhështore, këto 3 xhana të cilat i jetsoj dhe i futi në veprim i dërguri ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ndehmoft, na uzofft edhe na bashkoft në punë të mira të të mbara dhe na bof prej atyre të cëllat ndihmojmë ذا مثوم و ذا كشيلوهم و اتهيرت ن فون تميره الله نافالت نيڤ پرينتتون دياتارت و لامات ميسوسيت بروفيسوراتون و تهجيث مسلمانات كودا چه آن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم و لسال المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين o salatu, o salamu ala rasulina Muhammedin, o ala alihi, o sahbihi e gjmajin, o salam e taslimen këthiren, ila ja umidini, wabad. Lazën, mos harrëni se është jove e fundit, dhe mundësia e fundit, për të gjitha ta të cilët dëshirojnë të shkojnë në haqqë, që të paraciten në zyrat e kshilët e bashkësis islami këtu në kryë qytet, po edhe në për qytet e tjera. Anda jo është një rast i shkelqyshëm, n se pas pak edhe për fundën se zona haqit, andaj në zitoni edhe garani sa ma shpejt që të regjistroni dhe që të shkani të i përgjigjen i fteses se Allahot subhanahu wa ta'ala. Si këtë vit, edhe vit e vëtë kaluara, po dhe në të ardhmen, haqin kështu në njër zërtare e organizan kërësia e bashtisë islame në Republikën e Kosovës, dhe është i vetëmi institucionit cili ka marveshje, bashkëpunimi me Ministrinë e haqit në Arabinë Saudite andaj që të zgjidhni të gjitha ato paçarësit apo të gjitha dyshimet dhe atje do të marrni informacionet e bollshme dhe mbesim me shpresë që edhe këtë vet numri haxhivë do të rritet sepse është një karakteristikë për imbas luftët çdo vet ka ngritje në Koramje, po çdo vet ka ngritje do thotë të, të haxilerve. Çfarë do thotë kjo ngritje ashtu në numër? Nuk është shumë interesante kjo ashtu veç ngritja në numër, por është interesante se ka vetë diçsim. Në vitet e 90-ta Pjesa dërmuese haxive 60-70% ose 80% ishin të moshës së shtyr, ka 60, 70, 80 vjet. Tash është e kundërta. Pjesa dërmuese ose 5/10 apo 60% janë të rinj dhe të reja që i përgjigjen ftesës së Allahut, andaj një mesazh më direkt është për juve të rinj. Ju që ai keni mundësi të materiale, përgjigjeni ftesës së Allahut subhanahu te ala, se jo që do të mbetni të të kënaqur po gjat kohës suaj pastaj kur të shtyhin e në mosh, do të kërka një shumë shpesh me shku, sepse ke një shijua më bëllësin e haqit në rini. Allah në mundësof neve dhe juve, që të përgjigje me eftesës Allahot, dhe të shkojmë në haq, dhe të kemë një qëllim atje, të vetëm,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 والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون الله اكبر